Salme 8 Til dirigenten på Gittit En sang med musikkledsagelse av David Jehova, vår Herre, hvor majestetisk ditt navn er på hele jorden, du hvis verdighet kunngjøres over himmelene. Av barns og dibarns munn har du grunnlagt styrke, på grunn av dem som viser fientlighet mot deg, for å stanse fienden og den som hevner seg. Når jeg ser dine himmler, dine fingres verk, månen og stjernene som du har berett, hva er da et dødelig menneske, at du kommer ham i hu, og et jordmenneskets sønn, at du tar dig av ham? Och du tok til å gjøre ham lite ringere enn de gudlingene, og du kronet ham så med herlighet og prakt. Du lar herske over dine hennes verk. Alt har du lagt under hans fötter, Småfe og okser, alle sammen, så den åpne markens dyr, himmelens fugler og havets fisk, alt som ferdes på havenes stier. Jehova, vår Herre, hvor majestetisk ditt navn er på hele jorden.